короткий залізний ломик, і він виламав кілька великих каменів так, що утворилася дірка, через яку він міг спуститися до галереї. Потім він піднявся до контори, кинув ломик на підлогу в кутку і, намагаючись виглядати якомога природніше, вмостився там на купі землі та каміння. Він совався, наче влаштовуючись зручніше, і його пальці намацали обрубок шиї Венекса-17. Коулмен повернувся на табуреті і глянув на стінний годинник. Звіривши зі своїм годинником-шпилькою, якою був заколотий його кроватка, він задоволено буркнув щось і тицнув пальцем у бік Джона. «Слухай ти, зелена бляшана морда! О дев'ятнадцятій годині виконаєш одне завдання. І дивись у мене, щоб усе було зроблено точно». Спустишся до галереї і виберешся до гудзона. Вихід під водою, тож з берега тебе не побачать. Пройдеш дном 200 ярдів на північ. Якщо нічого не наплутаєш, опинишся саме під днищем корабля. Дивись пильно, але ліхтаря не запалюй, зрозумів? Підеш прямо під кілем, доки не побачиш ланцюг. Влізеш по ньому, знімеш ящик, який пригвинчений до днища, і принесеш його сюди. «Запам'ятав або сам розуміє, що буде». Джон кивнув головою. Його пальці між тим швидко розплутували та випрямляли дроти у відірваній шиї. Потім він глянув на них, щоб запам'ятати їхній порядок. Включивши в розумі колірний код, він розбирався у призначенні цих дротів. Дванадцятий провід передавав імпульси до мозку, шостий – імпульси з мозку. Він впевнено відокремив ці два дроти від інших і неквапливо обвів поглядом кімнату. Друз дрімав у кутку на стільці, а колмен розмовляв по телефону. Його голос іноді переходив у роздратований вереск, і все ж він не зводив очей з Джона, а в лівій руці міцно стискав пластмасову коробочку. Але голову Венекса 17 Джон від нього затуляв, і поки друз продовжував спати, він міг поритися з нею, нічого не побоюючись. Джон увімкнув вихідний штепсель у своєму зап'ясті, і в проникна кришечка, клацнувши, відчинилася. Цей штепсель, що з'єднувався з його акумулятором, призначався для включення електроінструментів та додаткових ліхтарів. Якщо голова Венекс 17 була відокремлена від корпусу менше трьох тижнів тому, він зможе реактивувати її. У кожного робота в черепній коробці був невеликий акумулятор на випадок, якщо мозок буде раптом від'єднаний від основного джерела живлення. Акумулятор забезпечував той мінімум струму, який був необхідний, щоб оберігати мозок від незворотних змін, але весь цей час робот залишався непритомним. Джон вставив дротив штепсель на зап'ястя і повільно довів напругу до нормального рівня. Після секунди нудного очікування очні щитки Венекса-17 раптово закрилися. Коли вони знову розійшлися, лампи за ними світилися. Їх погляд ковзнув по кімнаті і зупинився на Джоні. Правий щиток закрився, а лівий почав відсуватися і засуватися з блискавичною швидкістю. Це був міжнародний код. І сигнали подавалися з максимальною швидкістю, яку був здатний забезпечити соленоїд. Джон зосереджено розшифровував. Зателефонуй. Виклич, особливий відділ. Скажи сигнал 14! Допомога у Щиток завмер, і світло розуму в очах померкло. На мить Джона охопив панічний жах. Але він тут же зрозумів, що Венекс-17 відключився навмисне. «Гей, що це ти тут затіяв?» «Ти свої штучки кинь! Я вас знаю, роботів! Знаю, якою поганю набиті ваші бляшані бошки!» Друс захлинався від люті. Брудно вилаявшись, він щосили штовхнув ногою голову Венекса-17. Вдарившись об стіну, вона відлетіла до ніг Джона. Зелена обличчя з великою вм'ятиною у лобі дивилося на Джона з німою мукою, і він розірвав би цю людину на шмаття, якби не 92-й контур. Але коли його двигуни запрацювали на повну потужність, і він уже готовий був рвонутися вперед, контрольний переривник зробив своє діло, і Джон впав на купу землі на мить повністю паралізований. Влада над тілом могла повернутися до нього тільки коли згасне гнів. Це була немов застигла жива картина. Робот, перекинувшись на спину, людина, що нахилилася над ним, з обличчям, спотвореним тваринною ненавистю, і зелена голова між ними, як емблема смерті. Голос Коулмена наче ніж розітнув потужний пласт нестерпної напруги. «Друсе, припини поратися з цією бляшанкою. Йди-но, відкрий двері". З'явився малий вілли зі своїми рознощиками. «А з цим мотлохом пограєш потім». Друс послухався і вийшов із кімнати, але тільки після того, як Коулмен прикрикнув на нього вдруге. Джон сидів, привалившись до стіни, і швидко і точно оцінював усі відомі йому факти. Про Друса він більше не думав. Ця людина стала для нього тепер лише одним із факторів у вирішенні складної проблеми. «Викликати особливий відділ – значить це щось велике». Настільки, що справу веде федеральна влада. Сигнал 14. За цим стояла величезна попередня підготовка, які сили, які тепер можуть бути миттєво приведені у дію. Що, як і чому, він не знав, але ясно було єдине. Треба за будь-яку ціну вибиратися звідси і зателефонувати до спеціального відділу. І часу втрачати не можна. Ось-ось повернеться друси з невідомими розносчиками. Необхідно щось зробити до їхньої появи. Джон ще не встиг довести перебіг своїх міркувань до кінця, а його пальці вже взялися до справи. Сховавши в руці гайковий ключ, він швидко відгвинтив головну гайку стегнового зшеленування. Вона впала в його долоню і тепер тільки вісь утримувала ногу на місці. Джон повільно підвівся з підлоги і пішов до Коулменового столу. — Містер Коулмен, сер! Вже час, сер, мені час йти до корабля. Джон говорив повільно, вдаючи, що йде до дірки, але одночасно він непомітно наближався до столу. У тебе ще півгодини. Сиди, смер. Ей. Він не домовив. Якими б швидкими не були людські рефлекси, вони не можуть конкурувати з блискавичними рефлексами електронного мозку. Коулмен ще не встиг зрозуміти, що власне сталося, а робот вже впав у поперек столу, стискаючи в руці біля стегна відстебнуту ногу. «Ви вб'єте себе, якщо натиснете цю кнопку!» Джон наперед сформулював це попередження. Тепер, вигукнувши його прямо у вухо розгубленої людини, він засунув від'єднану ногу йому за пояс. Все сталося, як було задумано. Палець Колмена метнувся до кнопки, але завмер над нею. Витріщеними очима він втупився у смертоносний циліндрик, що чорнів біля самого його живота. Джон не став чекати, поки той схаменеться. Сковзнувши зі столу, він підхопив з підлоги ломек і, відштовхнувшись єдиною ногою в один стрибок, опинився біля дверцят стінної шафи. Він всадив лома між косяками дверцятами і з силою натиснув. Коулмен ще тільки вхопився за металеву ногу, а Джон уже відкрив шафу і одним ривком розірвав товстий ремінь, який утримував бомбу на грудях мертвенно-п'яного волоцюги. Бомбу він кинув у куток біля Коулмена. Нехай порається з нею, як хоче. Хоч він не залишився без ноги, але принаймні позбавився бомби, не завдавши шкоди людині. А тепер треба дістатись якогось телефону і зателефонувати. Коулмен, який ще не встиг звільнитися від бомби, сунув руку в ящик столу за пістолетом. Про двері годі було й думати. Там йому перегородять шлях друз та його супутники. Залишалося тільки вікно, що виходило до приміщення складу. Джон Венекс вискочив у вікно, матове скло бризнуло тисячою уламків. А в кімнаті позаду нього прогримів постріл, і від металевої віконної рами відлетів неабиякий шматок. Друга куля калібра 75 просвистіла над самою головою робота, який поскакав до задніх дверей складу. До них залишалося не більше тридцяти кроків, як раптом пролунало шипіння, величезні стулки ковзнули назустріч одна одній і щільно зімкнулися. Отже, всі інші двері теж замкнені, а стрімкий тупіт ніг навів на думку, що саме там його мають намір зустріти вороги. Джон шугнув за штабель ящиків. Над його головою, схрещуючись і перетинаючись, тяглися під дах сталеві балки. Людське око нічого б не розрізнило, пануючій там густій темряві, але Джонові було цілком достатньо інфрачервоних променів, що йшли від труб парового опалення. З хвилини на хвилину Коулмен та його спільники почнуть обшукувати склад, і тільки там, на даху, він зможе врятуватися від полону та смерті. Та й пересуватися з підлогою на одній нозі буде непросто. А на балках для швидкого пересування йому буде достатньо рук. Джон уже забрався на одну з верхніх балок, коли унизу пролунав хребкий крик і загриміли постріли. Кулі наскрізь пробивали тонкий дах, а одна розплющилася об сталеву балку, акурат під його грудьми. Троє з новоприбулих почали дертися вгору пожежною драбиною, а Джон тихенько поповз до задньої стіни. Нині йому нічого безпосередньо не загрожувало, і він міг обміркувати своє становище. Люди шукають його, розсипавшись по всій будівлі, і за кілька хвилин його безсумнівно буде виявлено. Всі двері замкнені. І вікна. Він обвів поглядом склад. Вікна, звичайно, теж блоковані. Якби він міг зателефонувати до особливого відділу, невідомі друзі Венекса-17, ймовірно, встигли б прийти до нього на допомогу. Але про це не варто було й думати. Єдиним телефоном в будинку був той, що стояв на столі Коулмена. Джон спеціально простежив напрямок дроту і знав це напевно. Джон машинально глянув угору, туди, де майже біля самої його голови простяглися дроти у пластмасовій оболонці. Ось він, телефонний дріт. Телефонний дріт? Ха, а що йому іще треба, щоб зателефонувати? Він спритно та швидко звільнив від ізоляції невелику ділянку телефонного дроту і витягнув з лівого вуха маленький мікрофон. Він усміхнувся. Спочатку нога, тепер вухо. Заради ближнього він жертвував собою у буквальному розумінні. Не забути потім сказати про це Алеку Копачу. Якщо це потім, для нього настане. Алек обожнює такі жарти. Джон вставив у мікрофон два дроти і приєднав його до телефонної лінії. Торкнувшись дроту амперметром, він переконався, що лінія вільна. Потім, розрахувавши потрібну частоту, послав 11 імпульсів, точно дотримуючись відповідних інтервалів. Це мало забезпечити йому з'єднання з місцевою підстанцією піднісши мікрофон до самого рота, Джон промовив чітко й окремо. Алло, станція. Алло, станція. Я вас не чую. Не відповідайте мені. Викличте особливий відділ. Сигнал 14. Повторюю, сигнал 14. Джон повторював ці слова, поки не побачив, що люди, які обшукували склад, вже зовсім близько. Він залишив мікрофон на дроті. У темряві люди його не помітять, а увімкнена лінія підкаже незвіданому особливому відділу, де він знаходиться. Впираючись у метал кінчиками пальців, він обережно перебрався по двотавровій балці в дальній кут приміщення і заповз таму нішу. Врятуватися він не міг. Залишалося лише тягнути час. Містера Колмен, я дуже шкодую, що втік». Голос, увімкнений на повну потужність, рознісся по складу гуркотом грому. Люди внизу закрутили головами. «Якщо ви дозволите мені повернутися і не вб'єте мене, я зроблю те, що ви наказали. Я боявся бомби, а тепер боюсь пістолетів». Звичайно, це звучало дуже по-дитячому, але він не сумнівався, що ніхто з них не має жодного уявлення про мислення роботів. «Будь ласка». «Дозвольте мені повернутися, сер!» Він мало не забув про магічне слівце, а тому повторив його ще раз. «Будь ласка, сер!» Коулмену потрібен цей ящик, і, зрозуміло, він пообіцяє все, що завгодно. Джон чудово розумів, яка доля чекає на нього у будь-якому випадку. Але він намагався виграти час, сподіваючись, що йому вдалося додзвонитися, та допомога приспіє вчасно. Гаразд, злазь, бляшанка. Я тобі нічого не заподію, якщо ти виконаєш роботу як слід. Але Джон уловив приховану лють у голосі коулмена шалену ненависть до робота, який посмів торкнутися його. Спускатися було легко, але Джон спускався повільно, намагаючись виглядати якомога незграбнішим. Він поскакав на середину складу, хапаючись за ящики, наче для того, щоб не втратити рівноваги. Коулмен та Друз чекали на нього там. Поруч із ними стояли якісь нові люди з порожніми та злими очима. За його наближенням вони підняли пістолети, але Коулмен жестом зупинив їх. «Це моя бляшанка, хлопці! Я сам про нього подбаю!» Він підняв пістолет, і постріл відірвав другу ногу Джона. Підкинутий ударом кулі Джон безпорадно повалився на підлогу, дивлячись вгору. Надимуючи дуло пістолета калібру сімдесят п'ять. «Для консервної бляшанки придумано непогано, тільки цей номер не вийде. Ми знімемо ящик якимось іншим способом. Так, щоб ти не плутався у нас під ногами». Його очі зловісно примурижилися. З тієї миті, як Джон, скінчив шепотіти в мікрофон, минуло не більше, ніж дві хвилини. Ймовірно, ті, хто чекали на дзвінок Венекса 17, чергували в машинах цілодобово. Раптово і з оглушливим гуркотом обрушилися центральні двері. Скрегочучи гусеницями по сталі, до складу влетіла танкетка, вищиривши автоматичні гармати. Але вона спізнилася на одну секунду. Коулмен натиснув на спуск. Джон вловив ледь помітний рух його пальця та відчайдушним зусиллям рвонувся у бік. Він встиг відсунути голову, але куля рознесла його плече. Ще раз Коулмен вистрілити вже не встиг. Пролунало пронизливе шипіння, і танкетка виригнула потужні струмені сльозогінного газу. Ані Коулмен, ані його спільники вже не побачили поліцейських у протигазах, що хлинули до складу з вулиці. Джон лежав на підлозі в поліцейській дільниці, а механік приводив до ладу його ногу та плече кімнатою ходив Венекс-17, з явним задоволенням пробуючи своє нове тіло. О, це вже на щось схоже. Коли мене присипало, я вже зовсім вирішив, що мені край. Але, мабуть, про все із самого початку. Він перетнув кімнату і потряс уцілілу руку Джона. Мене звати Уїл Контор. 4951HZ. Хоча це давно пройдешній етап. Я змінив стільки різних тіл, що вже й забув, яким я був із самого початку. Із заводської школи я перейшов прямо до поліцейського училища і відтоді так і працюю. Сержант допоміжних сил розшукової поліції, слідчий відділ. Займаюся переважно тим, що торгую льодяниками і газетами чи розношу напої у всіляких притонах. Збираю відомості, складаю доповідні та стежу за деякими особами за дорученням інших відділів. Цього разу... Прошу, звичайно, вибачення, що мені довелося видати себе за Венекса, але, здається, я ваше сімейство не зганьбив. Цього разу мене тимчасово позичили митники. До Нью-Йорку почали надходити великі партії героїну. ФБР вдалося встановити, хто орудує тут, але було невідомо, в який спосіб товар доправляється сюди. І коли Коулмен... Він у них тут був головним, розмістив оголошення через агенції з найму робочої сили про те, що йому потрібен робот для виконання підводних робіт. Мене запхали в нове тіло, і я мерщій помчав за адресою. Тільки-но я почав копати тунель, я зв'язався з відділом, але клята покрівля обрушилася до того, як я з'ясував, на якому судні пересилають героїн. А що трапилось далі, тобі відомо. Опергрупа не знала, що мене пришибло, і очікувала на сигнал. Ну а цим хлопцям, зрозуміло, не хотілося склавши руки дожидати, коли пакунок героїну вартістю у півмільйона відпливе зворотно. Ось вони і знайшли тебе. Ти подзвонив, і доблесні правоохоронці вломилися останньої миті. Врятувати двох роботів від ржавої могили. Джон давно вже марно намагався вставити хоч слово, і поспішив скористатися нагодою, коли Уіл замовк, замилувавшися своїм дзеркальним відбиттям у шипці. «Чому ти все це мені розповідаєш? Про методи слідства і про операції твого відділу – це ж таємна інформація. І вже аж ніяк не для роботів!» «Звичайно», – легковажно відповів Уіл. «Капітан Еджкомп, начальник нашого відділу, великий фахівець з усіх видів шпигунства». «Мені дорушено набазікати стільки зайвого, щоб тобі довелося або вступити на службу в поліцію, або розпрощатися із життям задля уникнення розголошення державної таємниці». Уїл розреготався, але Джон приголомшено мовчав. «Справді, Джоне, ти нам дуже підходиш. Роботи, які спроможні швидко розуміти і швидко діяти, зустрічаються не так вже й часто». Почувши, які штуки ти відколював на складі, капітан Еджкомб заприсягся відірвати мені голову назавжди, якщо я не вмовлю тебе. Ти ж шукаєш роботу? Ну, то ж чого тобі ще? Необмежений робочий день, платять копійки. Натомість нудно, повір мені, ніколи не буває. Уїл раптом перейшов на серйозний тон. Ти врятував мені життя, Джоне. «Ця зграя кинула б мене і ржавіти в тунелі доскону віків. Я буду радий отримати тебе у помічники. Ми з тобою спрацюємось». «І до того ж». Тут він знову засміявся. «Тоді якось за нагоди і я тебе врятую. Хех, терпіти не можу боргів». Механік завершив справу і, склавши інструменти, пішов. Плечовий мотор Джона було відремонтовано, і він зміг сісти. Вони з уїлом обмінялися рукостисканням, цього разу міцним і довгим. Джона залишили ночувати у порожній камері. Порівняно з готельними номерами та барачними закутками, до яких він звик, вона здавалася напрочуд просторою, і Джон навіть пошкодував, що немає ніг. Їх було б де розім'яти. «Ну, гаразд, доведеться зачекати до ранку». Перш ніж він почне виконувати свої нові обов'язки, його доведуть до повного ладу. Він уже записав свої свідчення, але неймовірні події цього дня все ще не давали йому думати ні про що інше. Це його дратувало. Треба було дати охолонути перегрітим контурам. Чим би відволіктися? Почитати б щонебудь. І тут він згадав про брошуру. Події розвивалися настільки стрімко, що він зовсім забув про ранкову зустріч із водієм вантажівки. Він обережно витягнув брошуру з позаізоляції генератора і розгорнув на першій сторінці роботи, раби світової економічної системи. З брошури випала картка, і він прочитав. «Будь ласка, знищіть цю картку, коли прочитаєте. Якщо ви вирішите, що все тут правда і забажаєте дізнатися більше, то приходьте за адресою. George Street 107 кімната Бі. У будь-який четвер о п'ятій годині вечора. Картка спалахнула і за секунду перетворилася на попіл. Але Джон знав, що пам'ятатиме ці рядки не лише тому, що має бездоганну пам'ять.